Джо Аберкромбі. Раніше, ніж їх повісять. Роман, Частина 1. Епіграф. Ворогів слід прощати, але не раніше, ніж їх повісять. Генріх Гайне, Великий зрівнювач. Клятий туман. Лізе в очі так, що далі, як на кілька кроків нічого не видно. Ліз у вуха так, що нічого не чутно. А якщо й чутно, то незрозуміло звідки. Лізе в ніс так, що годі занюхатись щось, окрім мокроти і вологи. Клятий туман. Він прокляття для розвідника. Кілька днів тому вони покинули північ і опинилися в Енглії, перетнувши Вайтфлоу і шукачу весь цей час нервував. Розвідував чужу землю посеред війни, до якої їм насправді нема ніякого діла. Усі хлопці бісилися, ніхто з них, окрім Тридуби, жодного разу не покидав півночі. Ну, може, хіба що мовчун. Він не розказував, де бував. Вони проминули кілька згорілих ферм і одне безлюдне село, з будівлями, як у Союзі, великими та квадратними. Бачили кінські й людські сліди, купу слідів, але саме людей ніколи. Втім, шукач знав, що би тут недалеко, бо його військо розійшлося по місцевості в пошуках містечок, які можна спалити, харчів, які можна поцупити, та людей, яких можна вбивати, шукаючи, де б його побишкотувати. У нього точно повсюди розвідники. Якщо він злопає шукача чи когось із інших, вони воз'єднуються з землею і до того ж не швидко. Кривавий хрест голови на палях і все в такому дусі. Шукач не сумнівався. Якщо їх злопає хтось із союзу, то їм скоріш за все теж аплик. Це ж як ніяк війна, а на війні люди метикують не надто добре. Шукач аж ніяк не очікував, що союзники марнуватимуть час, розрізняючи доброзичливих і недоброзичливих північан. Життя сповнене небезпек, ніде правда, діти. Від цього кожен може знервуватися, а він любив понервуватися і за кращих часів. Тому легко зрозуміти, як ця туманна ніч могла, так би мовити, насипати йому солі на рану. Наповзавшись у морець, він захотів пити і тому пробрався крізь брудні кущі туди, звідки до нього долинало дзюркотійні річки. Укляк край води. Там було слизько, через гнилі опале листя, та шукач гадав, що трохи багнюки погоди не зробить. Він уже і так забрюхався, настільки що далі нікуди. Він зачеркнув води в долоні і випив. За деревами злегка дув вітер, який то наближав туман, то відсовував його. Тоді шукач його й побачив. Він лежав до лиць ногами в річці тулубом на березі. Вони повитріщались один на одного, обидва щиро вражені та здивовані. Зі спини у нього стирчав довгий дрючок. зламаний спис. Тоді до шукача й дійшло, що він мертвий. Виплюнувши воду, шукач поповз ближче, сторожко роззираючись на всі біч, а ну ж як хтось чекає, коли йому можна буде всадити клинок у спину. Труп належав чоловікові років 25-ти. Жовте волосся, бура кров на сірих губах. Він був одягнений у роздуту від вологи стебновану куртку. З тих, яких можна одягати під кольчугу. Отже, боєць. Може, відстав від своїх, загубив свій загін і був підстрелений. Із Союзу, це вже точно. Але на вигляд не так вже і відрізняється від Шукача чи когось іще, бо вже вмер. Усі трупи дуже схожі один на одного. Великий зрівнювач. Прожепотів сам до себе Шукач, бо на нього найшла задума. Так його звуть Горяни, тобто смерть. Вона завжди зрівнює на схожих. Іменитих і нікчем, південців і півничан – вона рано чи пізно ловить усіх і з усіма поводиться однаково. Схоже, цей помер найближче до дня два тому. Отже, той, хто його вбив, міг ще бути поблизу, і це стривожило шукача. Тепер Томан здавався повним звуків. Може, його якраз за межами поля зору чекає сотня карлів, а може, то просто річка плюскає об береги. Шукач облишив труп, хай лежить. І, шкурнувши в дерева, забігав між соборами, що старчали в сірості. Він мали не перечепився об ще одне тіло, що було наполовину сховано в купі листя і лежало на спині, розкинувши руки. Проминув одне тіло, що стояло на колінах із парою стріл у боці, мордяка в грязюці, а дупа встерчить у повітрі. «У смерті немає гідності, із цим не посперечаєшся». Шукач став поспішати, надто вже йому хотілося повернутися до інших, розповісти про побачене. Надто сильно хотілося звалити від отих трупів. Він, звісно, бачив їх удосталі, навіть більше він, звісно, бачив їх удосталь навіть більше, але завжди почувався біля них незатишно. Перетворити людину на труп легко. Він знав тисячу способів це зробити. Але якщо це зробити, то вороття вже немає. Ось є людина, з купою надій, думок і мрій, людина з друзями, родиною, рідними місцями. А тоді раз, і вона воз'єдналася з землею. Шукач аж почав згадувати всі сутички, у яких побував, усі битви та бої, у яких брав участь, Подумав, що йому повезло, що він дихає. Страшенно повезло. Вирішив, що вести ми йому, може, й недовго. Тепер він уже мало не біг, необачно. Вештався в тумані, як зелений хлопчисько. Не вичікує, не нюхає повітря, не прислуховується. Такий іменитий, як він розвідник, котрий обійшов усю північ, мав би бути мудріше, але неможливо увесь час бути насторожі. Він геть цього не очікував. Щось ударило його в бік. Добряче. Він аж беркицнувся до лилиць. Він сяк так підвівся, але його збила копняком. Шукач став пручатись, але той невідомий падлюка був страшенно сильний. Він не як опинився горілиць у багнюці, а звинуватити в цьому міг тільки самого себе. Себе, та ще й трупів, та ще й туман. Якась рука обхопила його шию, почала стискати йому трахею. Прохрипів він мляво, смикаючи рукою і думаючи, що настала його остання мить. Думаючи, що всі його надії обернулися на землю. Нарешті по нього прийшов великий зрівнювач. А тоді пальці перестали тиснути. Шукачу, промовив хтось йому на ухо. Це ти? Рука відпустила його горло, і він судомно вдихнув. Відчув, як його підіймають за плащ. От лайно, шукачу, я тебе мало не порішив. Тепер він добре впізнав цей голос Чорний дов, падлюка такий. Почасти шукач сердився, що його мало не задушили до смерті, а почасти радів, як дурний, що лишився живим. Він чув, як доу з нього сміється. Сміється жорстким сміхом, схожим на вороняче каркання. Ха -ха -ха, «Усе гаразд?» «Мене зустрічало і тепліше», – прохрипив шукач, досі силкуючись впустити в себе повітря. «Вважай, що тобі повезло. Я міг би зустріти тебе і холодніше, набагато холодніше. Прийняв би тебе за розвідника Бетода». Прийняв тебе за розвідника Бетода. Думав ти отам далі, в долині. Як бачиш, ні, прошепотів він. А де інші? На пагорбі, за цим ібучим туманом, роззираються. Шукач кивнув у той бік, звідки прийшов. Там трупаки достобіса. Достобіса, так? Перепитав Доу, наче не вважав, що шукач знає, який вигляд має купа трупів. Ха! Так, принаймні чимало. Гадаю, мертві союзники, тут, здається, був бій. Чорний Доу знову розсміявся. «Бій! Думаєш?» Що він мав на увазі, шукач точно не зрозумів. «Блядь!» – сказав він. Вони стояли на пагорбі усі п'ятеро. Туман уже розсіявся, та шукач про це мало не шкодував. Тепер він добре бачив, про що сказав Доу. По всій долині було повно мерців. Вони лежали високо на схилах, були затиснуті між брилами, порозтягувались серед дроку. Вони були розсіяні по траві на дні долини, наче цвяхи, що висипалися з мішка, виднілися спотворені та зламані на брунатній ґрунтовій дорозі. Багацько їх було біля річки, вони лежали на берегах купами. Із останніх клаптів туману стирчали руки, ноги і полами спорядження. Вони були повсюди, обтикані стрілами, заколоті мечами, поробані сокирами, крякали ворони, перескакуючи від однієї трапези до іншої. Для ворон день вийшов добрим. Шукач уже давно не бачив справжнього поля бою, і воно навіяло йому певні неприємні спогади. Страх, який неприємні. «Блядь!» – промовив він знову. Більше нічого на думку не спадало. «Союзники, мабуть, йшли цією дорогою». Тридува сильно супився. «Мабуть, поспішали, намагалися заскочити Бетода Зненацька». «Розвідку вони, очевидно, вели не надто обережно». Прогуркотів Тулдуру. «Схоже, то Бетод їх заскочив». «Може, тут був туман?» – припустив шукач. «Як сьогодні?» Тридуба знизав плечима. «Може і так. Така вже зараз пора. Хай там як, вони йшли по дорозі колонною, стомлені після довгого переходу. Бетод напав на них звідси та звідтіля із хребта. Почав зі стріл, щоб їх розпорошити. Тоді й зійшли з гори, готові до всього карли, здіймаючи гвалт. Союзники, мабуть, зламалися швидко». «Дуже швидко», – сказав Доу. А далі була різанина. Вони розсіялися по дорозі, були притиснуті до води. Тікати тут особливо нікуди. Хтось намагався зняти обладунок, хтось намагався переплисти річку в обладунку. Вони збивалися докупи і лізли один на одного, а довкола повсюди падали стріли. Дехто, може, добирався аж до отих лісів внизу. Але знаючи би тоді, можна сказати, що він сховав там кількох вершників, готових облизати тарілку. «Блядь!» – промовив шукач, якому стало доволі зле. Він і сам був якось посеред переможених у розгромному бою, і цей його спогад був аж ніяк не із радісних. «Все чисто, як у доброму шитві», – сказав Тридуба. «Бетодові цьому, падлюці, слід віддати належне. Він знає свою роботу, як ніхто». «Та це й усе отамине?» – запитав шукач. «Бетод уже виграв?» Тридуба поволі заперечно хитнув головою. «Там багато південців, достобійся. Більшість із них живе за морем». Кажуть, їх там стільки, що не порахуєш більше людей, ніж дерев на півночі. Може, вони й не одразу сюди дістануться, та вони ще надійдуть. Це лише початок. Шукач поглянув на мокру долину на всіх мертвяків, що защулились, витягнулись і скрутились на землі, ставши простим харчем для ворон. Не найкращий початок для них. Довго скрутив язика і як мого гучніше плюнув. Зігнали їх докупи і перерізали як увесь. Хочеш так умерти, Тридуба, дубу, га? «Хочеш із отакими злигатись, йобані союзники, вони їх ніхрена не знають про війну!» Тридуба кивнув. «Тоді, мабуть, доведеться нам їх повчити». Довкола воріт була велика тиснява. Були жінки, кощаві та явно голодні. Були діти, обірвані й брудні. Були чоловіки, старі і молоді, зігнуті під важкими клунками чи зі спорадженням у руках. Дехто мав мулів чи штовхав візки, навантажені всіляким непотрібом. Дерев'яними стільцями, олив'яними казанками, землеробським реманентом Багато хто не мав нічого, крім лиха. Шукачеві здавалося, що його якраз вистачало на всіх. Вони засмічували дорогу своїми тілами та своїм мотлохом. Засмічували повітря своїми благаннями та своїми погрозами. Шукач відчував у носі густий, як суп запах страху. Усі тікали від бетода. Вони незлецьки штурхали одне одного, дехто пхався всередину, дехто пхався назовні. То тут, то там хтось падав у багнюку, і всі жадали тих воріт, як материнської цицькі. Але загалом вони нікуди не просувалися. Шукач бачив, як над їхніми головами виблискували на конячники спісив, чув, як кричали суворі голоси. Попереду були солдати, що не пускали до міста нікого. Шукач нахилився до тридуби й шепнув: схоже, їм і свої не треба. Гадаєш, ми будемо їм потрібні, отамане? Ми їм потрібні, це вже точно. Ми поговоримо з ними, а тоді подивимось, чи в тебе є якась краща думка. Піти додому і не встрявати в це діло, пробурмотів собі під носа шукач та все ж пішов у натовп за три дубою. Коли вони рушили вперед, на них повитріщалися всі південці. Серед них була маленька дівчинка, що проводжала шукача поглядом великих уважних очей, притискаючи до себе якусь стару ганчірку. Шукач спробував усміхнутися, але він уже давно не знався ні з ким і ні з чим, окрім безжальних людей і безжального металу, і ця усмішка просто не могла вийти дуже приємною. Дівчинка зарепетувала і утекла. І вона була не єдиною, хто злякався. Юрба розступилася, насторожившись і замокнувшись за наближенням шукача та тридуби, хоч вони і лишили зброю позаду в інших. Вони спокійно пройшли до воріт, тільки раз у раз штовхали кого-небудь, просто щоб посунувся. Тепер шукач бачив під воротами душ із дванадцять солдатів, кожен із яких нічим не відрізнявся від сусіда. До цього він рідко коли бачив такі важкі обладунки, як у них. Із великих пластин, із голови до п'ят, начищених до сліпучого блиску. Обличчя в них були закриті шоломами, а стояли вони нерухомо, як металеві стовпи. Він замислився, як можна з потреби битися з таким солдатом. Він не думав, що тут може заподіяти велику шкоду, стріла чи навіть меч. Хіба що їм поталанить, і вони натраплять на суголобу. «Тут треба кайло або що?» «Що?» – процедів Тридуба. «Нічого». Було очевидно, що в Союзі якісь дивні уявлення проведення бою. Якби у війнах перемагали ті, хто більше блистить, – подумалося Жукачеви, – вони б уже задали бетоди від доброго прочухана. Шкода тільки, що це не так. Їхній отаман сидів поміж ними, за невеличким столиком, на якому лежали якісь паперці, і був найчуднішим серед присутніх. Він був одягнений у якусь яскраво-червону куртку. «Дивний вибір матерії для одягу витажка», – подумав шукач. Його було б неважко застрелити з лука. Він був з біса молодий для цієї роботи. Борода в нього ще тільки почала рости, втім він усе одно явно дуже гордився собою. Із ним сперечався якийсь здоровий в рудному плащі. Шукач напружився і прислухався до них, намагаючись хоч трохи розібрати слова союзників. «У мене тут п'ятеро дітей!» – говорив фермер. «А годувати їх нічим, як думаєте, що мені робити?» Поберед нього вліз стариган. «Я особистий друг лорд-губернатора. Я вимагаю, щоб ви впустили мене до...» Хлопчисько не дав договорити жодному з них. «Мені начхати, хто ваші друзі, і мені начхати, скільки у вас дітей, хай хоч сто!» Місто Остенгорм заповнене. Лорд-маршал Бур постановив, що щодня слід пускати всього по двісті біженців. І ми вже досягли цього ліміту на сьогоднішній ранок. Пропоную вам обом повернутися завтра, рано вранці. Двоє чоловіків застигли на місці. «Вашого ліміту?» – прогорчав фермер. Але ж, лорд губернатор, біс вас забирай! заволав хлопчисько, істерично гупнувши кулаком по столу. Ви тільки натисніть на мене ще і я вас пущу. А як же? Накажу затягнути вас усередину і повісити як зрадників. Цього цим двом вистачило. Вони хутко відступилися. Шукачеві почало здаватися, що йому слід вчинити так само, але до столу вже прямував тридуба. Хлопчисько насупився так, наче від них смерділо гірше, як від свіжих кавалків лайна. Шукач не переймався б цим так сильно, якби не помився з цієї нагоди. Він уже кілька місяців не був таким чистим. «Якого хріна ви хочете? Шпигунів і жебраків нам не треба!» «Добре», – чітко і терпляче промовив Тридуба. «Ми не шпигуни і не жебраки. Мене звати Руди Тридуба. Це Шукач. Ми прийшли поговорити з тим, хто тут за старшого. Прийшли запропонувати свої послуги вашому королю». «Запропонувати свої послуги!» Хлопчисько всміхнувся, аж ніяк не привітно. «Шукач, – кажете, – яке цікаве ім'я, навіть не уявляю, як він його дістав!» Він стихар уготнув із цього дотипу, і Шукач почув, як захохотіли інші. «Правдиві гівнюки», – вирішив він, – що поховались у своїй розтяцькованій одежі та блискучих обладунках. «Правдиві гівнюки, але, сказавши їм це, вони нічого не доб'ються». Добре, що вони лишили доу позаду, він, певно, би вже випустив би цьому дурнів і кішки і погубив би їх усіх. Хлопчисько нахилився вперед і заговорив, дуже повільно, як до дітей. «Північан не пускають до міста без особливого дозволу!» Схоже, те, що би тот перейшов їхні кордони, вирізає їхні війська і воює на їхніх землях, недостатньо особлива підстава. «Три дуби лупав цю скелю далі!» Але шукачеві здавалося, що ця скала надто вже тверда. Ми просимо небагато, лише харчів і місця для нічлігу. Нас п'ятеро і всі імениті, бувалі. Його величність більш ніж добре забезпечений солдатам, а от мулів нам трохи бракує. Може, б ви були й не проти поносити нам запаси? Тридуба славився терплячістю, але вона мала свої межі, і шукачеві здавалося, що до них уже страшенно близько. Цей милий засранець гадки не мав на що наривається. З рудом Тридубою жартувати було не варто. Там, звідки вони прийшли, його ім'я було знаменитим. Це ім'я вселяло в людей страх або відвагу, залежно від того, на якому боці вони були. Його терпіння, ясна річ, мало свої межі, але до них вони ще не підійшли. На щастя для всіх присутніх. «Мулів, так?» – загарчав Тридуба. «Мули можуть хвиткатись. Пильнуй, щоб котрий з них не відтяв тобі голову копняком, хлопче. Тут він розвернувся і побрів дорогою туди, звідки вони прийшли. Перелякані люди квапливо розступалися перед ними, а тоді сходилися назад у нього за спиною. Всі вони одночасно кричали та благали солдатів пояснити, чому їх треба впускати, поки інші лишаються на холоді. «Не зовсім той прийом, який ми сподівалися», – пробурчав шукач. Тридуми не сказав нічого. Він просто крокував попереду, опустивши голову. «Що тепер отамане?» Його друзяка похмуро озирнувся через плече. «Ти мене знаєш? Думаєш, мене влаштує ця срана відповідь?» Шукачеві чомусь здавалося, що ні.